Розділ 36. Від і меч. Мешканці зовнішніх островів споконвіку нападали на узбережжя шести герцогств. Засновник монархії провісників насправді був лише піратом, якого втомило морське життя. Команда Тейкера подолала першобудівничих дерев'яного форту при гирлі Оленячої ріки і перебрала над ним владу. За багато поколінь дерев'яний форт замінили кам'яні мури Оленічого замку, а наїзники-остров'яни стали осілими мешканцями та монархами. Між шестьма герцогствами і зовнішніми островами одночасно велися торгівля, наїзди та піратство. Але початок нападів червоних кораблів поклав край такому хоч суворому, але й вигідному взаємообміну. Шаленство і руйнівна сила цих нападів були безпрецедентними. Дехто приписував це тому, що на зовнішніх островах прийшов до влади жорстокий вождь, послідовник кривавої релігії помсти. Найбільш дикі з його послідовників стали наїзниками і членами команд червоних кораблів. Інших остров'ян, ніколи досі не об'єднаних під владою одного очільника, змушено скласти йому присягу вірності під загрозою перековування для тих, хто відмовлявся, та їхніх сімей. Він сам і його наїзники понесли свою старшину навіть до берегів шести герцорств. Якщо мав колись мету відмінну від убивання, гwałтування і руйнування, ніколи цього не виявив. Його звали Кабал Ровбред. Не розумію, чого ви мене відмовляєте, вперто сказав я. Вереті припинив нескінченне висікання дракона. Я сподівався, що він повернеться до мене обличчям, натомість він тільки схилився нижче, аби від грибти камінів уламки і пил. Я ледве міг повірити, наскільки просунулася його робота. Вся права кіхтиста лапа дракона виступила з каменю. Їй, щоправда, бракувало витонченості притаманної решті дракона, та все ж лапа загалом була готова. Веріті обережно поклав долоню на вершечок одного з пальців. Незворушно сидів біля свого витвору, терплячий і застиглий. Я не помічав жодного пороху його руки, але сприйняв від Гомен дії скілу. Потягнувшись до нього, я відчув дрібне потріскування, з яким відривався камінь. Насправді, здавалося, наче дракон був прихований у кам'яному блоці, а завданням Веріті було відкрити його одну блискучу луску за іншою. «Фіце, припини це!» Я почув у його голосі роздратування. Роздратування, що я ділив із ним скіл, і роздратування, що я відволікаю його від роботи. «Дозвольте мені допомогти вам!» – знову попросив я. Щось у цій праці мене притягало. Раніше, коли Веріті шкрябав камінь своїм мечем, дракон здавався дивовижно кам'яною скульптурою. Але тепер, коли Веріті і Кетл використовували свої сили, в ньому мерехтів скіл. Це мерехтіння, напрочуд сильно приваблювало, як блискучий струмок, що біжить між деревами, привертає погляд, а запах свіжоспеченого хліба пробуджує голод. Я прагнув докласти рук до формування цього величного створіння. Вигляд їхньої праці викликав у мене такий голод з кілу, якого я ніколи досі не зазнавав. Я був пов'язаний з вами з кілом сильніше, ніж будь-хто інший. У ті дні, коли я тягав весло на Раріску, ви казали мені, що я ваша група. Чого ж тепер мене відкидаєте, хоча я можу допомогти, а вам так дуже потрібна допомога? Виріті зітхнув, гойднувся на п'ятах. Палець не був ще готовим, але я вже міг роздивитися легкі обризи лусок і початок оболонки грізно викривленого кігтя. Я відчував, яким буде цей пазур. Борозенчастим, як кіготь яструба. Мені дуже хотілося сягнути вниз і витягти ці лінії з каменю. «Припини про це думати!» – твердо на поліхверті. «Фіця! фіце, глянь на мене! Послухай мене! Пам'ятаєш, як я вперше взяв у тебе силу?» Я пам'ятав. Тоді я зумлів. «Тепер я краще знаю свої сили», – відповів я. Він не звернув уваги на мої слова. «Ти не знав, що мені пропонуєш», – назвавшись тоді людиною короля. «Я повірив твоєму слову, наче ти знаєш, що робиш. А ти не знав. Зараз я відверто кажу тобі, ти не знаєш, про що просиш мене. Я знаю, у чому тобі відмовляю. І це все. Але Веріті...» «Фіцца Чиверлі! У цій справі король Веріті не почує жодних «але». Він так різко провів лінію між нами, як майже ніколи досі цього й не робив. Я глибоко вдихнув і не дозволив своєму роздратуванню перерости в гнів. Він знову обережно поклав руку на палець дракона. І якийсь час я прислухався до клацання долота кетл, клац, клац, клац, що вивільняла з каменя драконячий хвіст. При роботі співала стару любовну баладу. Мілорде королю Вереті, якби ви зволіли сказати мені, чого я не знаю про те, як допомогти вам, то, можливо, я сам зумів би вирішити... Це не твоє рішення, хлопче. Якщо справді хочеш мені допомогти, наламай гілля і зроби метлу. Змети ці уламки та пил. Тяжко стояти на вколішках на цій чортівній. Я волів би справді допомогти вам. невтішно пробурмотів я, відвертаючись. фіце Чеверлі. У голосі Веріті була сувора нота, якої я не чув з часів свого дитинства. Я зо обернувся. «Переходиш межі належного», – відверто сказав він. «Моя королева підтримує цей вогонь і гострий для мене різці. Ти ставиш себе понад таку працю?» У подібних випадках найкращою є коротка відповідь. «Ні, сер. У такому разі зробиш мені мітлу. Завтра. Тим часом, хоч як мені неприємно це казати, ми всі повинні відпочити. Принаймні якийсь час». Вереті повільно встав, хитнувся, тоді випростався. Ніжно поклав срібну долоні на величезне плече дракона. «До світанку!» – пообіцяв йому. Я очікував, що він покличе Кетл, але вона вже встала і потяглася. «Скіл – зв'язок», – подумав я про себе. Йому вже не потрібні слова. Та вони потрібні були його королеві. Він обійшов дракона, підступив туди, де поблизу одного з вогнищ сиділа Кетрікін. Шліфувала край різця. З грибким скрипом роботи не почуло його м'яких кроків. Вирід якийсь час дивився вниз на королеву, що сиділа на впочапки, зайнята працею. «Міледі, чому би нам трохи не поспати?» – тихо запропонував він їй. Вона обернулася. Покритою сірим пилом рукою змахнула з очей розпатлене волосся. «Як бажаєш, милорде?» – відповіла йому. «Майже зуміла не показати болю своєму голосі». Я не така втомлена, мілорде лорде Королю. Якщо бажаєте, продовжу роботу. Радість у голосі Кетл замалим не контрастувала з тоном королеви. Я зауважив, що Кетрікін на неї не глянула, а Вереті сказав лише так інколи краще відпочити ще до того, як втомишся. Якщо ми поспимо, коли темно, краще працюватимемо при денному світлі. Кетрікін зробила таку гримасу, наче це була критика в її бік. «Я могла б розпалити більше вогнищ, милорде, якщо ти хочеш цього», – обережно промовила вона. «Ні, хочу відпочити поруч із тобою, якщо бажаєш, моя королеву». Це було не більше, ніж обгризані кості справжнього почуття, та вона вхопила і це. «Так, милорде». Мені заболіло, що їй тішить такий дріб'язок. «Вона невдоволена, Фіце, і її біль не залишився непоміченим. Даю їй, що можу, що можу дати безпечно». Мій король досі так легко мене читав. Я присоромлено побажав їм добраніч і подався до намету. Коли ми підійшли, і встав, потягся і позіхнув. «Ідеш полювати? Стільки м'яса зосталося, навіщо полювати?» Я зауважив, що довкола нього ціла купа свинячих костей. Нічнокий знову влігся між них, затуливши носа хвостом, розкішними, як і у всіх вовків. Був таким задоволеним, що на якусь мить я йому позаздрив. Старлінг вартувала. Сиділа перед наметом поблизу вогнища, тримаючи на колінах арфу. Минаючи її, як кивнув головою, тоді зупинився, глянув на арфу. Мене стрелька радісно підняла її вгору, щоб я міг їх придивитися. Блазень перевершив сам себе. Не було ні позолоти, ні завідків з викрутасами, ні інкрустації зі слонової кості чи ебенового дерева, хоч саме це, вважають деякі, вивищує одну арфу над іншою. Були натомість шовковистий блиск заокругленого дерева і витончена різьба. Ця остання найкраще підкреслювала шаруватість дерева. Дивлячись на інструмент, я все жадав торкнутися його, потримати. Дерево наче притягало до себе руку. відблиски вогню танцювали на ньому. Кетл теж зупинилася, щоб глянути. Підібгала губи. «Геть обережний. Колись це його погубить!» Зловісно прорекла вона. Тоді поперед мене пішла до намету. Хоч я довго вилежувався напередодні, однак провалився в сон, тільки навклався. Здається, і недовго проспав, коли почув притишений шерех на дворі. Потягся туди вітом. Люди. Четверо. Ні, п'ятеро. З хилом пагорба тихо піднімаються до хатки. Я мало що знав про них, крім того, що вони підступають крадькома, як мисливці. Баріч безшумно сів у темній кімнаті. Підвівся, бо соняш підійшов до ліжка молі з іншого боку. Став поруч із ним навколішки, легенько торкнувся її руки. «Барічо?» На цьому слові її перехопила подих, вона здивовано чекала. «Анічий прошепотів він. «Вставай! Взуйся і добре загурни Натал, але намагайся не розбудити її. На дворі хтось є і не думаю, що вони прийшли з добрими намірами». Я нею пішався. Ні про що не спитали, негайно встала. Натягнула сукню поверхнічної сорочки, всунула ноги в взуття. Завинула Наталю постіль, так що дитина більше скидалася на згорток покривав... Дівчинка не прокинулася. Тим часом Беріч теж взувся, взяв короткого меча, вказав Молі на закрите віконницею вікно. «Коли я скажу, вилазь через вікно з нету, але не раніше, як я скажу. Думаю, їх п'ятеро». Моля кивнула у відблизках вогню. Витягла з-за поясного ножа, стала між дитиною і небезпекою. Беріч стояв при дверях збоку. Вони мовчки чекали приходу напасників. Здавалося, що у цьому чеканні минула ціла ніч. Двері були взяті на засув, але з такою старою фрамугою, з цього небагато користі. Баріч почекав, доки прихідці грюкають удвічі, а тоді, коли засув почав піддаватися, різко відшарпнув його, тож при наступному натиску двері розчахнулися. Двоє чоловіків, яких це застало зненацька, хитьма ввалилися досередини. Перший упав на долівку, другий на нього, а Баріч прохромив мечем обох по черзі. Тим часом у дверях з'явився третій. Цей був здоровенним, рудоволосим і рудобородом. Увірвався з ревом, наступаючи на двох поранених, що корчилися під його чобітьми. Мав довгого меча, гарну зброю. Його зріст і клинок давали йому майже вдвічі довший засяг, як у баріча. Товстун позаду нього заверещав. «Іменем короля! Ми прийшли по шльондру бастарда Віктора. Кидай зброю і відійди!» З його боку розумніше було б не розмухувати гнів Баріча, що і так вже палав яскравим вогнем. Баріч майже зничев, я опустив клинок, прикінчив одного з чоловіків на долівці, а тоді знову підняв меча, захищаючись від Рудобородого. Рудобородий відступив, шукаючи місце, де міг би використати перевагу, яку давав йому довший меч. Баріч не мав іншого вибору, окрім як піти за ним, бо коли б той зміг взмахнути мечем, у Баріча було б небагато шансів. У двері відразу ж ускочили товстун та жінка. Баріч на них і не глянув. «Молі, як я казав!» Та була вже біля вікна. Стискала нетл, що заламентувала зі страху. Вистрибнула на стільця, ривком розчахнула віконниці, перекинула ногу через вікно. Баріч був зайнятий рудобородом, коли ззаду до нього підбігла жінка і встромила ножа йому в спину знизу. Баріч хрипко скрикнув і гарячково відбив удар довгого меча. Молі вже перекинула і другу ногу, саме вистрибувала назовні, як товстун метнувся через кімнату і вихопив нател її з рук. Я почув, як Молі шалено кричить від жаху. Тоді вона зникла в темряві. Невіра. Я відчував барячеву невіру майже так само виразно, як і власну. Жінка витягла ножа йому зі спини, замахнулася, щоб ударити знову. Злість допомогла йому відігнати біль. Він обернувся, провів вістрям меча їй по грудях, повернувся до Родобородова, та той уже відступив. Його меч далі був на поготові, але він стояв нерухомо. «Дитина в нас, кидай меча, або помре тут і зараз!» Стрільнув очима на жінку, що стискала пальцями рано на грудях. «За нею, негайно!» Вона зиркнула на нього, але пішла без нарікань. Баріч навіть не дивився, як та виходить. Не зводив очей з дитини, яка голосно плакала на руках Товстуна. Кінчик його меча поволі опустився на підлогу. Рудобороди вищирився. «Чому?» – спитав Баріч, наче ні про що не здогадувався. «Що ми такого зробили, щоб на нас напали і погрожували вбити мою дочку?» Товстун глянув на почервоніле личко дитини, яка заходилася плачем у нього в руках. «Вона не твоя», – сказав глузлива. Це виплодок бастарда вітера. Маємо в цьому цілковиту певність. Високо підняв нетол, ніби хотів жбурнути її на підлогу. Пильно дивився на барича. Той скрикнув на половину люта, наполовину благально випустив меча. Поранений чоловік біля дверей застогнав і спробував сісти. Вона лише маля, хрипло мовив барич. Я відчував тепло крові, що пливла йому по спині та стегнах, наче це була моя власна кров. Відпустіть нас! Ви помиляєтеся, кажу вам, вона моєї крові нічим не загрожує вашому королю. Прошу, я маю золото, віддам його вам, але відпустіть нас. Баріч, що за звичайних часів плюнув би і став би на смертний бій, випустив меча і благав пощади заради моєї дитини. Рудобородий зареготав, та Баріч навіть не повернувся в його бік. Далі, регочучи, чоловік підійшов до стола і з знічев'я запалив свічки у світильнику. Потім підняв його, оглянув потрощену кімнату. Баріч не міг відвести очей від Нетол. «Вона моя!» Тихо і майже розпачливо промовив він. «Годі брехати!» Зневажливо кинув Товстун. «Це дитина бастарда Вітера, така ж сплюндрована, як і він!» «Все правда, така вона і є!» Всі погляди звернулися до дверей. Там стояла молі, бліда і задихана. Її права рука почервоніла від крові, притисла до грудей великий дерев'яний ящик. З нього долинало зловісне здищання. Сука, яку послали за мною мертва. хрипко промовила Молі. Як будете і ви зараз, якщо не кинете зброю і не звільнити моєї дитини та мучину? Товстун недовірливо вищирився, рудобородий здійняв меча, її голос лишень здригнувся, коли вона додала. Дитина, звичайно, віттарка, я теж. Мої бджоли нам не зашкодять, та тільки скривдить когось із нас, як вони здіймуться і летитимуть за вами, не давши вам жодного шансу. Помрете від мільйона пекучих жал. Гадайте, ваші мечі врятують вас від моїх бджілок і нашого з ними віту. переводила погляд з обличчя на обличчя. Її очі блищали від грізного гніву. Вона притискала до себе важкий дерев'яний вулик. Одна бджола вибралася назовні з сердитим джещанням, облетіла кімнату. Родобородий не зводив з неї очей, хоча й спромігся гукнути. «Я в це не вірю!» Баріч міряв очима відстань до свого меча, а Молі тим часом тихо, майже сором'язливо спитала. «Ні?» Дивно посміхнулася, ставлячи вулик на долівку. Зазирнула Родобородому в очі, підняла віко вулика. Опустила руку всередину. То встанові аж дух забило, а коли витягла, та була немов у рукавичці, так її обліпили бджоли. Молі закрила віко, а Глянула на бджіл, що покривала її руку і тихо сказала. «То й з рудою бородою маленьке. Тоді простягла руку, наче складала дарунок. На мить усе завмерло. Потім бджоли злетіли, і всі безпомильно відшукали рудобородого. Він цехнувся від першої бджоли, але тут повз нього з зищанням пролетіли інші, а тоді закружляли довкола. «Відклич їх, або вб'ємо дитину!» – вигукнув він зненацька. Даремно намагався відігнати бджіл, махаючи світильником, який досі тримав в руках. Молі натомість різко схилилася, вхопила вулик і підняла його як мого вище. «Однаково її вб'єте!» – крикнула вона, і її голос зламався на цих словах. Труснула вуликом, і дзижчання потревожених бджіл переросло в гучне гудіння. «Маленькі, вони вб'ють моє дитя! Коли я вас відпущу, відомстіть за нас!» Випроставши руки, підняла вулик ще вище, збираючись жбурнути його на підлогу. Поранений чоловік біля її ніг голосно зойкнув. Стій. вириснув Товстон. Ми віддамо тобі дитину. В молі завмерла. Всі розуміли, що довго вона вулик не втримає, наказала їм напруженим голосом, але спокійно. Віддай дитину моєму мужчині, і нехай вони обоє до мене підійдуть, а то всі ви помрете певною страшною смертю. Товстун сумнівно глянув на Рудобородого, зі світильником в одній руці та мечем у другій, Рудобородий відступив від столу, та бджоли далі кружляли і дзищали довкола нього. Михав руками, але це тільки сильніше їх дратувало. «Король Регал, уб'є нас, коли ми провалимося! То помріть від моїх бджіл!» – порадила Моллі. «Їх тут сотні!» – тихо додала вона. Майже з покусливим тоном описала. «Залізуть вам підсорочки і штани, вчепляться у волосся і жалитимуть, заповзуть у вуха і ніс і жалитимуть, жалитимуть, а коли закричите, наб'ються в рот. Десятки щетинистих з тих тіл дзищатимуть і кусатимуть язика, доки він не перестане поміщатися в роті. Помрете, давлячись ними!» Здається, ця картина справила вирішальний вплив. Товстун перетнув кімнату, підійшов до Береча, віпхнув йому до рук немовля, що й досі кричало – Рудобородий гнівно зиркнув, але нічого не сказав. Баричу зав Неттл, але не забув також схилитися і підняти меча. Моллі глянула на Рудобородого. «Ти, стань коло нього! Барічу, винеси Неттл на двір! Забери її туди, де ми щораз збирали м'яту! Якщо змусять мене діяти, я не хочу, щоб вона це бачила! А то ще злякається бджіл своїх вірних слуг. Барич послухався. «З усіх речей, які я бачив тієї ночі, ця була найнеймовірнішою. Коли він відійшов, моля повільно відступила до дверей. «Не йдіть за нами!» – застерегла вона непроханих гостей. «Мої від бджілки стерегтимуть одразу ж за дверима!» Востаннє труснула вулоком. Гудіння наросло, а кілька чергових бджіл із сердитим дзищанням вилетіло до кімнати. Товстун завмер на місці, а родобородий здійняв меча, ніби це могло його захистити. Чоловік на підлозі урив часто скрикнув і відповз, коли вона, задкуючи, вийшла. Зачинила за собою двері, сперла об них вулик. Зняла з нього кришку, копняком перевернула його, а тоді обернулася і побігла в ніч. «Барічу!» – тихо покликала вона. «Я йду!» Повернула не на дорогу, а в ліс. Наозиралася. «Повертайся, Фітце. Це було не скілення, а тихий голос верить поблизу мене. «Ти бачив, що вони в безпеці. Більше не дивись, щоб інші не вигледіли їх твоїми очима і не знали, куди вони пішли». Краще, якщо ти і сам цього не знатимеш. Повертайся. Я розплющив очі. У наметі була напівтемрява, не лише Веретя, а й кетл сиділа біля мене. Її губи стислися в рівну не схвальну лінію. Обличчя Вереті мало суворий вигляд, та було на ньому і розуміння. Заговорив перш, ніж я зумів це зробити. Якби я знав, що ти сам їх шукав, дуже б на тебе сердився. Та тепер скажу відверто. Краще тобі нічого про них не знати. Геть нічого. Якби ти послухався мене, коли я вперше тобі це порадив, нікому б з них не загрожувало б те, що трапилося цієї ночі. «Ви обоє це бачили?» – тихо спитав я. На якусь мить відчув зворушення. Вони обоє так дбали про мою дитину. «Вона ж і моя спадкоємиця», – невблаганно зазначив Веріті. «Гадаєш, я міг би стояти осторонь і нічого не робити, якби їй завдано шкоди?» – хитнув до мене головою. «Тримайся від них подалі, Фіца». Задля нашої безпеки. Ти розумієш? Я кивнув. Його слова не могли мене засмутити. Я вже і так вирішив, що не намагатимусь дізнатися, куди Моллі з Барічем забрали нетал, Але не тому, що вона була спадкоємоцю в Веріті. Вони з Кеттл підвелися та вийшли з намету. Я знову натяг на себе покривала. Блазень, що напівлежав, спершись на лікуть, теж уклався. «Ну розповім тобі завтра», – сказав я. Він мовчки кивнув головою, очі на блідому обличчі широко розплющені. Влігся зручніше, думаю, що відразу і заснув. Я лежав, дивлячись у темряву. Нічне оке, і ліг поруч зі мною. «Захищатиме твоє вовчення як власне!» – спокійно зауважив він. «Це зграя!» Він хотів розрадити мене цими словами, та я не потребував розради, натомість простяг руку поклав йому на загривок. «Ти бачив, як вона їх нажахала?» – гордо похвалився я. Найславетніше звучить, погодився нічноокий. Коли Старлінг розбудила нас із блазнем на нашу варту, я почувався так, наче взагалі не спав. Вийшов із намету, потягаючись і позіхаючи, а ще підозрюючи, що у вартуванні немає потреби. Але решта ночі була приємно лагідною, і Старлінг залишила нам м'ясної юшки, яка умалювала на краю вогнища. Я вже випив пив кухля, коли нарешті вийшов блазень. Увечері Старлінг показала мені свою арфу. Сказав я йому замість привітання. Він самовдоволено всміхнувся. Примітивна робота. Ах, це був один із його ранніх витворів, скажуть про це колись, із вдаваною скромністю додав він. Кетл каже, що ти необережний. Цілковито фіце. Що ми тут робимо? Я, що мені наказано, коли моя варта закінчиться, рушаю на пагорби, аби наламати гілля для мітли, щоб змітати каміння уламки з підній хверіті. Ага, ось вона, робота гідна каталізатора. А як ти гадаєш, що має робити пророк? Можеш пророкувати, коли буде закінчено дракона, боюся, доки це не станеться, ми не зможемо думати ні про що інше. Блазень наполегливо захитав головою. Що? зажадав я. Мені не здається, що нас покликано сюди, аби майструвати мітли і арфи. Як на мене, це за тища, друже, за тища перед бурею. Дякую, що підбадьорив, похмуро кинув я, але про себе замислився, чи він, бува, не має рації. Розкажеш мені, що трапилося цієї ночі?» Коли мій виклад добіг кінця, блазен сидів, зашкірившись. «Здогадливо, дивиться, гордо зауважив він. Тоді схилив голову у мій бік. «Думаєш, маленька буде вітеркою? Чи матиме талант до скіл?» Я і так безнастанно про це думав. «Сподіваюся, ні», – відповів негайно, а тоді задумався над власними словами. Заледве почало світати, коли веряті з кетел повставали. Обоє стоячі випили по кухлику юшки, забрали з собою в'ялене м'ясо і скерували кроки назад до дракона. Китрікін теж вийшла з намету у її очі запалися, вуста склалася в виразі поразки. Випила лише півкухлика, відставила його, повернулася до намету і вийшла з покривалом, переінакшеному торбу. На дрова. рівним тоном сказала вона, побачивши мою здивовано зігнуту брову. Тоді ми з нічного ким теж можемо піти з вами. Мушу наламати гілля на мітлу та знайти дрожака. А він мусить робити ще щось, окрім як їсти та встішати. А ще ти боїшся йти до лісу без мене? Якщо в тутешніх лісах багато таких свиней, то ти маєш цілкову турацію. Може Кітрікін візьме свого лука? Та не встиг я обернутися, щоб підказати їй цю ідею, як вона вже метнулася по нього до намету. На випадок, якщо зустрінемо іншу свиню, сказала мені, виходячи. Та це виявилося спокійна подорож без жодних пригод. Місцевість за каменярнею була горбистою і приємною. Ми зупинилися над струбком, щоб напитися і вмитися. Я побачив блискучих мальків у воді, а вовк негайно ж запрагнув порибалити. Я запевнив його, що так ми і зробимо, тільки-но ну, я зберу гілля на мітлу. Тож він ішов мені по п'ятах, хоч без особливого бажання. Я зібрав гілля на мітлу і знайшов рівну довгу палицю на держак. Тоді ми наповнили торбу Кетрікінг-Мизом. Я наполіг, що сам нестиму хмис, аби Кетрікін мала вільні руки, якщо доведеться стріляти. Повертаючись до табору, ми затрималися над струмком. Я шукав місце, де брослини перевисали з берега у воду. Навдовзі ми знайшли таке. Тоді збавили більше часу, ніж я планував лоблячи рибу руками. Кетрікін ніколи раніше такого не бачила, та трохи помучившись, оволоділа цією хитрістю. У струмку водилися форелі, різновид, який досі мені не траплявся, з рожевими черевцями ми піймали десяток, я відразу ж їх випатрав, а нічного хапав внутрішні так швидко, що я ледве встигав чистити. Кетрікін настромило улов на вербовий прут, і ми повернулися до табору. Я не усвідомлював, наскільки ця тиха інтерлюдія заспокоїла мені душу, доки ми не побачили чорну колону, що стерегла пащу входу до каменярні. Вона здавалася зловіснішою, ніж будь-коли раніше як темний палець із докором підняти угору, аби застерегти мене, що це може і затища, але буря вже на підході. Проходячи повз неї, я ледь здригнувся. Здається, моя вразливість на скіл знову наростала. Колонна спокуслово применіла контрольованою силою. Майже всупереч власній волі я зупинився, придивився до вирізаних на ній символів. «Фіцца, ти йдеш?» – покликала мене Кетрікін. Тільки тоді я зрозумів, як довго витріщався на колонну. Поквапився наздогнати своїх супутників і приєднався до них, коли вони минали дівчину на драконі. Я свідомо уникав цього місця, відколи відколазен до неї доторкнувся. Зараз із почуттям провини глянув угору, де й досі на її бездоганній шкірі виблискував срібний відбиток пальця. Ким ти була і чому зробила таку сумну статую? спитав я її. Та камінні очі дівчини лише благально дивилися на мене з покритого сльозами обличчя. Може, не зуміла закінчити свого дракона? припустила Кетрікін. «Дивись, його задні лапи та хвіст так і зосталися в камені. Може, тому ця фігура така сумна?» «Вона з самого початку мусила висікати її сумною, бачите? Хай би як її закінчила, верхня частина була б такою ж». Кетрікін задумливо глянула на мене. «Ти досі не віриш, що дракон верить і злетить, коли він його завершить? Бо я вірю». «Звичайно, що ж мені іще вірити?» Я хотів їй сказати, що, на мою думку, це байка, яку менестрелі розповідають дітям, але останні слова королеви змусили мене прикусити язика. Повернувшись до дракона, я зв'язав свою мітлу і взявся ретельно все замітати. Сонце високо піднялося на ясному блакитному небі, віяв влагідний вітерець. Загалом це був гарний день, і на якийсь час я забув про все, крім своєї простої праці. Кедрікін висипала свій хмис, невдовзі пішла по новий. Нічну окий потрюхав слідом за нею. Я з приємністю завважив, що Старлінг та Блазен теж до них приєдналися з власними торбами. Позмітавши уламки і пил з-під дракона, я зміг роздивитися, скільки вже зробили Веріті і Кетл. Чорний камінь драконової спини виблискував так, що ледь не відзеркалював небесну блакить. Я звернув на це увагу Веріті, не сподіваючись відповіді. Всі його думки і почуття зосереджувалися на драконі. Врешті питань, його розум здавався непевним і блудним, але коли він говорив про свого дракона і його формування, то був королем верітіс сповна. Він іще кілька хвилин просидів на впочепки біля драконячої ступи. Тоді гойднувся на п'ятах, встав обережно провів срібною рукою по драконячій спині. Я затамував подих, бо його дотик пробуджував колір. Насичена бірюзова барва і срібна облямівка лусок зненацька зринали там, де пройшов його палець. Якийсь час кольори мерехтіли, тоді зникли. Вереті видав тихий задоволений звук. Коли дракон буде готовий, колір залишиться, сказав він мені. Я, не замислюючись, простяг руку до дракона та вереті різко в мене відштовхнув. Не торкайся його, майже ревниво застеріг мене, мабуть, побачив шок на моєму обличчі, бо здався засмученим. Тепер тобі небезпечно його торкатися, Фіце, він нато Голос йому урвався, очі помундрували кудись далеко у пошуках слова. Потім він, вочевидь, забув про мене, бо знову сів на впочіпки і взявся за роботу над ступою створіння. Ніщо так не провокує людину на необдумані вчинки, як те, коли з нею поводяться, наче з дитиною. Вимівши все до чиста, я поклав мітлу і навмання пішов собі геть. Не надто здивувався, виявивши, що знову стою перед дівчиною на драконі та дивлюся на неї. Я почав уже думати про статую як про дівчину на драконі, бо вони двоє не здавалися мені окремими істотами. Ще раз вибрався на поміст, де вона стояла, ще раз відчув вирування її від життя. Воно здійнялося, як туман, жадібно потяглося до мене. Стільки ув'язненої муки. Нічого не можу для тебе зробити, сумно сказав я їй, і майже відчув, що вона відгукнулася на мої слова. Довго перебувати біля неї було надто сумно. Та спустившись, я помітив дещо, що мене занепокоїло. Довкола однієї з задніх лап дракона хтось оббив долотом камінь, у якому загрузла статуя. Я схилився, щоб глянути уважніше. Уламки та пил прибрано, але краї були свіжими й гострими. — Блазень справді необережний, — сказав я сам собі, намірився негайно ж його розшукати. — Відси, чиверлі, повернись до мене, прошу. Я зітхнув. Мабуть, знову треба підмисти, і для цього я мушу триматися отдалік від молі, залишивши її саму дбати про себе. Повертаючись до дракона, я поринув у заборонені думки про неї. Міркував, чи знайшли вони притулок, і наскільки тяжко поранено Баріча. Втекли без жодного майна, крім одягу на тілі. Як їм вижити? А може, реголові люди знову на них напали? Може, затягли її та маля до Трейтфорда, Може, Баріч лежить десь уже мертвий в пилюці? Справді віриш, що таке могло б трапитися, а ти б цього не знав? Та й вона, здається, більш, ніж спроможна подбати про себе та про дитину. І про Баріча, як на те пішло. Припини думати про них. Припини вже вболівати над собою. Маю для тебе завдання. Я повернувся до Даркона, підняв мітлу. Кілька хвилин орудував нею, перш ніж Веріті мене помітив. «А, Фіце, ти тут?» – встав, потягся, вигинаючи спину, щоб зменшити біль. «Ходімо зі мною». Я пішов за ним до вогнища, де він якийсь час підігрівав воду. Взяв шматок в'яланого м'яса, глянув на нього і сумно промовив. «Чого б я не дав за шматок свіжого сареного хліба? Ну що ж?» – звернувся до мене. «Сядь, Фіце, я хочу з тобою порозмовляти. Я багато думав про все, що ти мені сказав, і маю для тебе доручення». Я поволі опустився на камінь біля вогнища, сам собі похитав головою. То його слова не мали для мене жодного сенсу, то раптом вони звучали, як у людини, яка довгий час була моїм наставником. Не дав мені часу подумати про це. Фіце, на шляху сюди ви побували в оселищі драконів. Ти казав мені, що ви з вовком відчули в них життя. Ти назвав це від «життям». А один із них, ріялдерів-дракон, майже прокинувся, коли ти покликав його на ім'я. «Я відчуваю таке саме життя у дівчини на драконі в каменярні», – підтвердив я. Виріті сумно похитав головою. «Бідолажна. Боюся, що для неї нічого не можна зробити. Затялася зберегти свою людську подобу, пошкодувала її, тож не зуміла заповнити дракона. Вона так, мабуть, і зостанеться там назавжди. Я взяв до серця це застереження, хоч якась користь з її помилки. Заповнюючи свого дракона, я нічого не пошкодую». Хіба ж не було б це жалюгідним закінченням, зостатися лише із загрузлим драконом, зайшовши так далеко і стільки всього в жертву. Принаймні, цієї помилки я не зроблю. Він відкусив шматок в'яленого м'яса і замислено прожував його. Я мовчав. Знову не розумів, про що він каже. Інколи все, що я міг зробити, це чекати, доки думки і повернуть його до теми, яка б мала сенс. Я помітив, що на чолі в нього з'явилася нова срібна смуга, наче він машинально обтерпіт. Вереті проковтнув м'ясо. «Ще залишилися якісь трави для чаю?» – спитав він, а тоді додав. «Хочу, щоб ти повернувся до драконів. Хочу, щоб ти перевірив, чи можеш використати свій вид зі скілом, аби їх розбудити. Коли я там був, то хоч як старався, не виявив життя в жодному з них. Боявся, що вони надто довго спали і виголодніли до смерті. Живлячись лише власними снами, аж доки від них нічого не засталося. Старлінг залишила жманьку зв'ялої кропиви та м'яти. Я обережно вклав їх до казанка, залив гарячою водою. Доки чай заварювався, я перебирав свої думки. «Ви хочете, щоб я використав вид і скіл, аби розбудити статую драконів? Як?» Виріті знизав плечима. «Не знаю. Попри все, що розповіла мені кестрел, у моїх знаннях про скіл усе ще багато прогалин. Коли Галан украв книжки Солісіті та повністю припинив наше з навчання, то завдав нам майстерного удару. Я постійно повертаюся до цього подумки. Чи він уже тоді плів інтриги, щоб забезпечити трон своєму напівбратові, чи просто жадав влади для себе? Ніколи не довідимося. Тоді я сказав те, чого зроду досі не говорив. Я дичого не розумію. Кетл сказала, що вбивши карада скілом, ви завдали шкоду самому собі. А втім, ви спорожнили Галина, і, здається, ніяк через це не постраждали. Гадаю, сирена і Джастін теж не почувалися зле, висмоктавши короля. Висмоктування чи скілу не те саме, що вбивство вибухом скілу. Він гірко реготнув. Я робив і те, і те, тож знаю різницю. Наприкінці Галин волів радше померти, ніж віддати мені всю свою силу. Підозрюю, що мій батько зробив такий самий вибір. Ще підозрюю, що він зробив це, аби вони не довідалися, де я. Можемо тільки здогадуватися, який таємниці захищав Гален, помираючи. Глянув на м'ясо, яке тримав в руці, відклав його. Та теперішній наш клопіт – це пробудження старішин. Під озирнувшись довкола, ти бачиш гарний і погожий день. А я бачу спокійне море і сприятливий вітер, що жене червоні кораблі до наших берегів. Доки я тут лупаю камінь, шкребу і працюю, людей шести герцогств убивають і перековують, не кажучи вже про те, що реголові війська плюндрують і палять прикордонні гірські села. Батько моєї королеви стає до бою, щоб захистити свій народ від армії мого брата. Яка це для мене мука? Якби ти зумів підняти драконів на їхній захист, вони могли б злетіти негайно. Я волів би не братися за справу, не знаючи, що для цього потрібно. Почав було я, але Веріті зупинив мене, усміхнувшись. «Здається, вчора ти саме про це і просив, Фіц Чиверлі. Тут він мене піймав. Ми з нічним вийдемо завтра вранці», – запропонував я. Веріті насупився. «Не бачу сенсу зволікати. Для тебе це недовго подорож, досить просто пройти крізь колонну. Та вовк не зможе це зробити, йому доведеться зостатися тут. Я хочу, щоб ти рушив уже». Він так спокійно наказав мені йти без Вовка, радше я пішов би геть голим. «Уже? Негайно?» «Чом би і ні. Ти можеш дістатися туди за кілька хвилин. Глянь, що зумієш зробити. Якщо доб'єшся успіху, я про це знатиму. Якщо ні, повернися до нас увечері через колонну. Ми нічого не втрачаємо, пробуючи». «Думаєте, регалова група не становить уже загрози?» «Там вони не більше загроза для тебе, ніж тут. А тепер іди». Мені почекати, доки повернуться інші і сказати їм, куди я йду? Я сам їм скажу, Фіце Чеверлі. Зробиш це для мене? На таке запитання, можливо, тільки одна відповідь. Так, вже йду. Я завагався в останнє. Чи правда, я не знаю, як використовувати колону? Це не складніше за двері, Фіце. Поклади на неї долоні, а вона притягне твій скіл. Ось цей символ. Нарисував його пальцем на куріві. Він переносить воселище драконів. «Просто торкнися його рукою і проходь!» «А це...» – ще один рисунок на куряві. «Знак каменярні! Він поверне тебе назад!» Здійняв темні очі, спокійно на мене глянув. Чи в цьому погляді було випробування? «Повернусь цього вечора», – пообіцяв я йому. «Добре. Нехай тобі сприяє удача», – промовив Веріті. І це все. Я підвівся, відійшов од від вогнища, повернув до колони. Минув дівчину на драконі, намагаючись, щоб вона мене не відволікла, всі інші збирали хмиздес у лісі, а нічнооки кружляв довкола них. Ти справді підеш без мене? Я ненадовго, брате. Мені повернутися і чекати тебе біля колони? Ні, подбай про королеву, якщо твоя ласка. Із задоволенням. Сьогодні вона підстрелила для мене птаха. Я відчув у його думках щире захоплення. Що може бути кращим за вовчицю, яка вміло полює? Вовчиця, яка добре ділиться. Допильнуй, щоб трохи зосталося і мені. Можеш забрати рибу, великодушно запропонував він. Я глянув на чорну колону, що маячила зараз переді мною. Там був символ. Просто як двері, сказав Веріті. Торкнися символу і пройдеш. Можливо. Та в моєму шлунку наче літало повнісінько метеликів. Я на силу зумів підняти руку і притиснути її до блискучого чорного каменю. Долоня лягла на символ, і я відчув холодне притягання скіл. Пройшов. З ясного сонця я перенісся у племисту тінь, відійшов від високої чорної колони до густо зарослої травою землі. Повітря було тяжким від вологи та рослинних запахів, гілля, прикрашене буроньками, коли я був тут попереднього разу, покрилося тепер розкішним листям. Мене привітав хор, комах і жаб, ліс довкола бринів життям. Після тиші на порожнечі каменярні це майже приголомшувало. Якусь мить я стояв, просто звикаючи до оточення. Я обережно опустив стіни скілу, потягся назовні. Не відчув жодного відгуку скілу, окрім як із боку колони. Трохи розслабився. Може, знившивши довіри, Веріті, зробив більше, ніж припускав? Може, тепер вони боялися кидати йому прямий виклик? Я тішив себе цією думкою, придираючись крізь буйну рослинність». Невдовзі я промок до колін не тільки через те, що ґрунт у мене під ногами був болотистим, а й тому, що густі трави та очерет, крізь які я пробирався, були обтяжені вологою. Зверху, звидких лоз і навислого листя теж скапувала вода. Мені це не вадило. Після голову каменю та курявої каменярні волога здавалася живлющою. Те, що скидалося на залишки шляху, коли ми були тут попереднього разу, стало тепер вузьким коридором між похилими розлогими рослинними хащами. Я дістався мілкого дзюркотливого струмка, назбирав там жменю перечної хріниці, щоб пощипувати на ходу. Пообіцяв собі прихопити трохи до забору, коли повертатимось увечері. Тоді взявся до своєї місії. Дракони. Де ж ті дракони? Вони нікуди не зникли, хоча зелень довкола них була вищою, ніж раніше. Я помітив пень, враженого облискавкою дерева, який запам'ятав ще з того разу, а вже звідти розшукав деревного дракона. Вирішив, що для почину він згодиться найкраще, бо я дійсно відчув у ньому сильне від життя. Наче це могло щось змінити, витратив кілька хвилин, щоб обчистити його злос і мокрих прилиплих трав. Коли це зробив, мене вразила одна річ. Вигін тіла сонного створіння повторював обриз землі, на якій воно лежало. Це не скидалося на статую, висічену з каменю, а пізніше встановлено на певному місці. Радше на живу істоту, що вклалася тут на відпочинок і більше не ворухнулася. Я намагався змусити себе повірити. Саме це і були старішини, які знялися на заклик короля Вайздома. Полетіли до узбережжя, як величезні птахи перемогли піратів та прогнали їх від наших берегів. Падали з неба на кораблі, жахаючи їхні команди до безумства, або ж перевертали судна дужим помахом крил. І можуть зробити це знову, якщо ми зуміємо їх розбудити. Спробую, сказав я в голос, а тоді повторив. Розбуджу їх. Старався, щоб у моєму голосі не було сумніву. Повільно обходив ріялдерового дракона, намагаючись вирішити, з чого почати. Він весь, від клиноподібної зміїної голови до колючого хвоста, був кам'яним драконом, який вийшов із легенди. Я простяг захоплену руку, провів по блискучих лузках. Відчував, як над драконом ліниво, наче дим витає і кружляє віт, Намагався повірити в життя всередині нього. Чи якийсь скульптор зумів би вигадати таку досконалість? На вершечках його крил були кістяні опуклості, схожі на гусячі. Я не сумнівався, що удар ними може звалити людину. Колючки його хвоста досі були гострими та страшними. Міг уявити, як він розриває ними такелаж, як шмагає грибців, тнуче, розкраюючи, змахуючи за борт. рі гукнув я до нього голос. рі Я не почув відповіді. Жодного поруху скілу, навіть якоїсь зміни віту. «Що ж», – сказав я собі, – «я не сподівався, що це буде так легко». Кілька наступних годин я намагався пробудити цю тварюку всіма можливими способами. Притиснув обличчя до його лускатої щоки, як мого далі потягся в глиб каменю, відповів мені слабше, ніж це зробив би дощовий хробак. Простягшись, я притулився всім тілом до цього холодного кам'яного ящера, змусив себе з'єднатися з ним, намагався зв'язатися з лінивим ворушенням віту у нього всередині, посилав йому промені почуття, напружено наказував, Змилуся наді мною Едо, намагався навіть погрожувати йому трагічними наслідками, якщо не постане і не підкориться мені. Це все нічим не допомогло. Я почав чіплятися за Соломинки. Нагадав йому про блазня. Нічого. Витяг кіл сон, який ми з блазнем розділили. Подумки відтворив жінку в півнячій короні з точністю до найдрібніших деталей, які тільки міг згадати. Пред'явив її драконові. Відповіді не було. Взявся за первинніші речі. Веріті припустив, що вони померли від голоду. Я уявив озера холодної солодкої води, жирних сріблястих риб, яких можна зжерти. Наостанок змалював йому з кілом картину, як його самого пожирає інший, більший дракон. Запропонував йому це. Все дарма. Тоді я зважився потягтися до мого короля. Якщо в цих каменях є життя, то надто слабке і приховане, щоб я до нього дістався. Мене трохи стурбувало, що Вереті навіть не завдав собі хлопоту відповісти. Та може він теж вважав це актом розпачу з невеликими шансами успіху. Я покинув ріелдерового дракона і блукав від одного кам'яного звіра до іншого. Промацував їх вітом, шукаючи серед них бодай одного, в якому зблиснуло б сильніше від життя. Якось мені навіть здалося, що я знайшов, але коли оглянув ретельніше, виявилося, що під грудьми дракона влаштувала собі домівку польова миша. Я вибрав дракона, що наставив в роги, наче олень, і повторив кожну тактику, випробувану з драконом Ріелдера, з таким самим результатом. Вже повечеріло. Пробираючись між деревами дорогою до колони, я міркував, чи Вереті справді сподівався якогось успіху. Йдучи вперто, не минав жодного дракона, давши їм ще один останній шанс. Це, ймовірно, мене й врятувало. Я випростався, оглянувши одного, і відчув з боку наступного сильний потік від життя. Це був могутній крилатий кабан із кривими іклами, гострими, наче бритва. Ще не діставшись до нього, я помітив, що від надходить з іншого місця, поза ним. Я скерував погляд туди, між деревами очікуючи, побачити оленя чи дику свиню. Натомість побачив чоловіка з оголеним мечем, що стояв спиною до мене. Я зігнувся і сховався за кабаном. У роті зненацька пересохло, серце було молотом. Той чоловік не був ні веріті, ні блазним. Це я зрозумів з першого погляду. Був неїщим від мене, мав волосся піщаного кольору, з того, як тримав меча, було ясно, що вміє ним орудувати. Був одягнений у золоте з коричневим, неогрядний барл, нехудорлявий темноволосий віл. Та хай ким би він був, це людина-регла. Замить я все збагнув. Як міг виявитися таким дурним? Я знищив людей, коней, і припаси віла та барла. І що їм зоставалося, крім як поскілити до Регала звісткою, що треба прислати нових? За постійних сутичок біля кордонів Гірського королівства не потрібно жодних хитрощів, аби перекинути чергову групу солдатів. Вона мала оминути джампі та подорожувати дорогою скілу. Ділянка з Суву, яку ми перетинали, була серйозною, але не нездоланною перепоною. Регал був правним майстром, коли доходила до ризикування своїми людьми. Я намагався здогадатися, скільки їх спробувало перейти у сипище, і скільки з них вижило. І мав тепер певність, що Віли з Барлом знову забезпечені всім потрібним. Тоді мене пройняло морозом від іще страшнішої думки. Він міг бути скілером. Ніщо не вадило Вілові вишколити інших. Мав усі книжки та свою солісіті, і хоча скіл потенціал не був поширеним, та не був і надто рідкісним. За кілька хвилин моя уява розмножила цього чоловіка, перетворивши його на цілу армію. Усі скілери, хоч би із зародковим талантом, зате всі фанатично віддані Реглові. Я з персі об кабана намагався дихати спокійно, попри страх, що мене переповнював. На мить я цілковито піддався розпачу. Нарешті усвідомив, які величезні ресурси може виставити проти нас Регл. Це не була вже особиста помста між нами обома. Це королі з королівськими арміями та владою намірявся усунути тих, кого оголосив зрадниками. Єдине, що досі зв'язувало регалу руки, це можливі незручності у випадку, якби виявилося, що Веріті живий. Та тепер у цьому віддаленому місці не було чого боятися. Використавши своїх солдатів, міг позбутися брата Небожа і Швагрової зі всіма свідками заодно. А пізніше його група скілу могла прибрати солдатів. Ці думки прошили мій мозок, мов блискавка найчорнішу ніч. При одному цьому спалаху я зненацько побачив усі подробиці. Наступної миті я вже знав, що мушу дістатися колони, повернутися до каменярні та попередити Вереті, якщо це ще не запізно. Поставивши подумку цю мету, я заспокоївся. Міркував, чи не поскілити до Веріті, проте відкинув цю гадку. Доки не знатиму свого ворога краще, не ризикуватиму відкритись йому. Здавалося, я бачу це так, наче у грі кетл Захопити чи знищити камені. Чоловік перекривав мені дорогу до колони. Цього слід було очікувати, тепер я мав розвідати, чи є там інші. Витяг свого запоясного ножа, у цих густих хащах меч не годився. Глибоко вдихнув, щоб заспокоїтися, крадькома відступив від кабана. Я в загальних рисах знав місцевість. Це добре мені послужило, коли я переходив від дракона до стовбура дерева, а звідти до старого пня. Доки повністю стемніло, я знав уже, що їх троє, і вони, здається, стережуть колонну. Не думав, що вони опинилися тут, аби полювати на мене, радше пильнувати, щоб ніхто, крім регалової групи, не скористався колоною. Я знайшов сліди їхнього переходу від дороги скілу. Були свіжими, ці люди недавно сюди дісталися. Тепер я міг покластися на те, що знаю Терен краще, ніж вони. Вирішив не вважати їх скілерами, раз вони прибули дорогою, а не через колону. Та ймовірно, це були дуже вправні солдати. Ще я вирішив, що ВІЛ і барл можуть бути поблизу. Шлях сюди крізь колону зайняв би їм не більше як мить, тож я високо підняв стіни свого скілу та щільно їх зімкнув. І чекав. Коли не повернуся вчасно, Веріті здогадається, що постала якась перепона. І я не думав, що він буде настільки необережним, аби пройти крізь колону, шукаючи мене. Правду кажучи, не думав, що він так надовго покине свого дракона. Мушу вибиратися звідси сам. Коли геть споночило, з'явилися комахи. Вони жалили, кусали, роїлися сотнями і завжди котресь уперто дзищала просто мені вухо. ухо. Від землі почав здійматися туман, наскрізь промочивши мій одяг. Стражники розпалили невелике вогнище. Я відчув запах гарячих перепічок і піймав себе на думці, чи я зумію я повбивати їх перш, ніж вони все з'їдять. Саме з себе посміявшись, тінню підступив ближче. Ніч, вогонь та їжа зазвичай означатимуть розмову. Ці чоловіки говорили небагато, переважно тихими голосами. Не те, щоб робили це з обов'язку. Довга чорна дорога довела декого до шаленства. Цього вечора вони здолали недовгий шлях, але кам'яні дракони їх непокоїли. Ще я почув достатньо, щоб упевнитися у своїх припущеннях. Троє чоловіків стерегли цю колонну. Повнадюжина пильнувала на площі, де блазень бачив своє видіння, більшість солдатів рушила до каменярні. Реголова група намагалася закрити Веріті дороги до відступу. Я відчув невелике полегшення від думки, що перехід туди займе їм стільки ж часу, скільки зайняв буви нам. Принаймні, цієї ночі, верити і іншим, не загрожує напад. Та це тільки питання часу. Моє рішення, як швидше пройти крізь колону, зміцнило. Я не збирався з ними змагатися. Довелося б убивати їх із засідки одного за одним, а сумніваюся, чи з цим упорався б навіть Шейд. Краще влаштувати якийсь райвах, відтягти їх на доволі тривалий час, щоб самому проскочити в колону. Я обережно відійшов від них подалі, де, як вважав, вони мене не почують, взявся збирати сухий хмиз для вогнища. Це було нелегким завданням у настільки буйній зеленій гущавині, та врешті набрав показний оберемок. Мій план був простим. Я сказав собі, що він або подіє, або ні. Сумнівався, що матиму другий шанс. Для цього вони були надто обережними. Я зміркував, де на колоні символ каменярні, та дістався драконів, що були з протилежного боку. З них вибрав грізного вигляду створіння з китицями на вухах, яке примітив ще під час перших відвідин цього місця. Воно кидатиме гарну тінь. Очистив клаптік землі позаду нього від мокрої трави і листя, розклав там багаття. Паливе вистачило тільки на маленьке вогнище, та я сподівався, що не потребуватиму більшого. Хотів лише стільки вогню і диму, щоб напустити загадковості, а не добрячись все освітити. Запалив вогонь, тоді тихцем відступив від нього в темряву. На животі під повз страву до колони так близько, наскільки посмів. Тепер мушу тільки чекати, коли стражники помітять мій вогонь. Я сподівався, що принаймні один із них піде туди перевірити, а двоє інших стежитимуть за ним. Тоді безшумний ривок удар долони об колону, і я зникнув звідси. От тільки ця трійця не помітила мого вогнища. З моєї перспективи, воно здавалося сліпуче очевидним з-посеред дерев здіймалися дим і рожева заграва, частково обрисовуючи силою дракона. Я сподівався, що це викличе їхній інтерес. Натомість той клятий дракон закривав від них вогонь. Тоді я вирішив привернути їхню увагу, вдало кинувши кілька каменів. Та навпомоцьки я знаходив лише рослинну гущу на родючому ґрунті. Це здавалося тяглося нескінченно, а доки я шукав, вогонь так і непомічений стражниками почав гаснути. Я знову відповз за межі їхнього слуху. Знову назбирав у темряви сухого хмизу, тоді, придивляючись і принюхуючись, рушив назад до вогню. «Брате, тебе довго нема, все гаразд?» У ледь вловимий думці нічного кого був неспокій. «На мене полюють. Залишайся на місці. Повернуся так швидко, як зумію». Я м'яко відштовхнув вовка від своїх думок і прокрався до вогнища, що вже ледь жеврило. Доклав хмизу, почекав, доки вогонь розгориться. Саме відступав від нього, коли почув їхні збуджені голоси. «Не думаю, що я був необережним. Просто несприятливий випадок». Коли я переходив з-під прикриття дракона до прикриття дерева, один зі стражників високо підняв смолоскип, і моя тінь різко і рельєфно обрисувалася. «Там! Якийсь чоловік!» гукнув один, а двоє кинулося на мене. Я, звиваючись, наче в юнур, рвонув крізь мокрий підлісок. Почув, як один із них перечепився об й лози та впав, лаючись, але другий був швидким і спритним хлоп'ягою. Замить уже наступав мені на п'яти, і, клянуся, я відчув подов від замаху його меча. Я метнувся в бік і раптом наполовину стрибнув наполовину, звалився на кам'яного кабана. Болюче вдарився коліною об його тверду спину, впав на землю з другого боку. відразу ж схопився на ноги. Мій переслідувач плигнув уперед, замахнувшись могутнім ударом, що без сумніву розрубав би мене надвоє, якби він не зачепився ногою об викривлене ікло, гостре як бритва. Споткнувся і впав, струмившись просто на друге ікло, що стирчало мов скімітар, з червоної кабанячої пащі. Звук, який при цьому видав, не був гучним. Я бачив, як він боровся, намагаючись підвестися, але ікло глибоко його прохромило і тримало. Пам'ятаючи про другого чоловіка, що гнався за мною, я кинувся на в'тіоки і сховався у темряві. Позаду мене здійнявся дикий крик болю. Я зберіг досить глуздо, щоб зробити коло, майже дістався колони, як почув збурення скилу, згадав, коли відчув таке раніше. Невже на самого Вереті напали в каменярні? Один чоловік із мечем досі старіг колону, але я вирішив ризикнути, щоб повернутися до мого короля. Я вибіг з-поміж дерев і помчав до колони. Тут об мене обтерлося ще одне пасмо скилу. Ні. гукнув я. Не ризикуйте собою. Мій король пройшов крізь колону з вишербленим сірим мечем, якого тримав у блискучій срібній руці. З'явився за стражником, що залишився на посту. Мій дурний вигук змусив того озирнутися на колону. Здійнявши меча, він підступив до мого короля, хоч на його обличчі малювався жах. При світлі їхнього вогнища Веріті скидався на демона із легенди. Обличчя його було покрите срібними плямами від необережних доторків долонь, руки аж до передпліч сяяли, наче їх зроблено з полірованого срібла. Його змарніли обличчя, пошарпане вбрання, глибока темрява його очей могли перелякати будь-кого». Мушу віддати регаловому стражнику належне. Він залишився на місці, піймав перший удар меча Веріті та відбив його. Принаймні думав, що відбив. Це був старий трюк Веріті. Він зв'язав меч противника своїм, а тоді тяв. Удар мав би відтяти долоню, але затуплене вістря зупинилося на кості. А все-таки стражник випустив меча. Коли впав навколішки, стискаючи рану, Веріті знову змахнув мечем, перерізавши йому горлянку. Я відчув друге тремтіння скілу. Єдиний уцілілий стражник вибіг до нас з-поміж дерев, його очі вбилися в Веріті, він вражено скрикнув, зупинився. Веріті зробив крок у його бік. «Мій король угоді, ходімо звідси!» – вигукнув я. Не хотів, щоб він знову ризикував заради мене. Натомість Веріті глянув на свій меч, насупився. Зненацько ухопив клинок лівицею відразу ж під руків'ям і провів по ньому блискучою долонею. Від побаченого мені перехопило подих. Меч, яким він змахнув, тепер сяяв і був ідеально вигостреним. Навіть при світлі смолоскипа я міг розгледіти хвилясті лінії численних складок металу, з яких складалося його вістря. Король глянув на мене. «Я мав би знати, що можу це зробити!» Він майже усміхнувся. Тоді підніс меча перед очі стражника. «Коли будеш готовим?» – тихо сказав він. Те, що трапилося далі, було для мене несподіванкою. Солдат упав навколішки, кинувши меча на траву перед собою. «Мій королю, я знаю, хто ви, навіть якщо ви мене не знаєте!» У цих схвильованих словах виразно відчувався бакійський акцент. «Мілорде, нам сказали, що ви померли. Померли, бо ваша королева та бастард змовилися проти вас. Це їх ми тут знайдемо, так нам сказано. Я прийшов сюди, щоб за вас помститися. Я добре служив вам у баку, мій пане, а якщо ви живі, то і далі служитиму моєму королю». Вереті глянув на нього при непевному світлі Смолоскипа. «Ти Тіг, правда? Ріверів син?» «Так, мій пане! Служу моєму королю, як служив мій батько!» Його голос ледь тремтів, Не зводив темних очей з меча, який Вереті націлив у нього. Вереті опустив клинок. «Кажеш правду, хлопче? А може просто хочеш порятувати свою шкуру?» Юний солдат глянув угору на Веріті і зважився усміхнутися. «Мені нема чого боятися. Принц, якому я служив, ніколи не здійняв би меча на беззбройного, що стоїть перед ним на колінах. Смію сказати, що і король цього не зробить». Можливо, інші слова не порканали б веріті. Попри в тому, він усміхнувся. «Тож іди, Тагу, якмого швидше і мого тихіше, бо ті, хто тобою скористався, уб'ють тебе, дізнавшись, що ти мені вірний. Повертайся до Баку, а по дорозі, коли дістанешся туди, скажи всім, що я повернуся» що приведу з собою добру та істинну королеву, щоб посадити її на престол. А після мене сяде мій наступник. А діставшись оленячого замку, стань перед очі дружини мого брата. Скажи, леді Пейшенс, що я тобі довіряю і віддаю їй на службу. Так, мій королю. Королю веріті? Слухаю. Надходять більше війська. Ми лише авангард. Стражник замовк. Ковтнув слину. Нікого не звинувачую у зраді, а вже щонайменше вашого ж брата, але... «Не клопочися цим, Тагу. Те, про що я тебе попросив, для мене важливе. Іди швидко і уникай сутичок дорогою, та принеси ці звістки, як я тебе просив». «Так, мій королю!» «Негайно!» – підказав Веріті. І так підвівся, підняв свого меча, сховав його в піхви та рушив у темряву. Веріті обернувся, його очі зблиснули тріумфом. «Ми це зробимо!» – тихо сказав він мені. Стрімким жестом вказав на колонну. Я потягся рукою до символу, ляснув по ньому і скіл ухопив мене. Вереті пройшов слідом за мною.